12 епизода подкасти, посветени на войната в Украина, започна поетът Едвин Сугарев. Поредицата е под заглавието 24.02. Това е денят на руската инвазия, с която започна войната на Кремъл и респективно на руската държава срещу суверенна Украина. Какво мотивира Едвин Согарев, поет публицист Диси Ден преди 1989, политик от началото на прехода, дипломат за определен период от живота си, като посланник в Монголия и в Индия, да направи този подкаст? Добър ден! Добър ден и добър ден на всички ваши слушатели! А, мотивът очевиден, е очевиден. Войната е най-големият срив в съвременния свят. Срив в политически, в економически най-вече в нравствен смисъл. И от тази гледна точка смятам, че визията на писателите и интелектуалците за нравствените предизвикателства на тази война е много важна. Те не трябва да мълчат, не трябва да пазят тази своя позиция само за себе си. Те трябва да я изговорят, трябва да я кажат много ясно. И мисля, че това проличава в първия подкаст, който беше с Талдора Димова и който вече е качен в а, местата, където може да се чуе. Примерно в а, Spotify, в а, YouTube, в а, Apple подкаст и разбира се в моя сайт в сайта свободата.com Свободата. yeah. Свободата. Добре, аз ви предлагам сега да чуем секунди от въведението в а, вашия подкаст и ще продължим разговора Вие слушате 24 февруари подкаст за Украина и нашия избор. Аз съм Едвин Согарев и това е територията, в която си говорим само с български писатели. Защо именно 24 февруари? Това е датата, на която започна инвазията на Русия в Украина. Датата, след която светът ни се промени завинаги. Началото на мрачните времена, които трябва да запомним, за да не се повтарят никога. Моралният въпрос ли е основният, който изследвате в този подкаст? Разговори с съвремени български писатели? Въпросът задавам на автора на този подкаст Едмин Сугарев, който е специален гост в студиото на Хоризонт Лобът. Всъщност въпросите са твърде многостранни. Не би ги определил само като морални. Би ги определил по-скоро и като екзистенциални. Тъй като войната ни поставя примерно въпроса как се стигна до всичко това, до тази касапница, след като има опита от Първата и Втората световна война, например. А, кой не догледа възможността да се случи това след като знаехме агресивния нрав на Русия, потвърден през цялото нейно съществуване? Как Какъв да разберем е и как да простим, например, тези, които са съгласни с руските агресори или пък, които казват, дайте да се снишим, да запазим неутралитет в името на тъй наречения национален, а, национален идеал. А, това са въпроси, които а, изискват едно сериозно разискване и които изискват дълбочина на вникване. А, литературата е това, което е, това изкуство, което е способно да вникне дълбоко в подобен тип проблематика, и затова аз мисля, че мнението на писателите е много важно. Много ми е любопитно, лесно ли е да убедите тези съвременни? Това означава живи в момента български писатели, поети да говорят, а не да мълчат, както се изразихте, защото аз изпомням един а, траен. Наратив, един траен разказ, как а, а, хората на изкуството да не се били занимавали с политика. Нали си спомняте още от преди 89-та година, след това и през 90-те години се чуваха подобни неща. Едва ли не, че може да се живее в а, така изолираната баносова кула на изкуството, а, без да се засягат а, политически въпроси. Лесно ли е да убедите? Според вас сили? Мисля, първо, че да това е само политически въпрос тъй като е ясно, че тази война е само на една крачка от ядене на апокалипсис, който въобще може да заличи живота на Земята. А и от тази гледна точка всеки е, според мен, е длъжен да направи нещо, каквото и да било. Да посреща беженци, например, да изпраща помощи за Украина или пък да говори за това. Да анализира събитията, свързани с войната и тяхното отношение към нашата реалност, защото те са дълбоко свързани. Това, което се случва в България по настояще е до голяма степен свързано и с кризата на породена от войната в Украина. Всъщност, кои от геополитическите процеси, свързани с войната срещу Украина, са най-значими или рискови за България? Най-значими или рискови са процесите, не толкова свързани с економическите проблеми, които възникват покрай войната. Видяхме, че България се справя много добре с цялата тази ситуация. Най-рискови са а, така раздвоението в българското общество. Дволоменето дали а, трябва да бъдем в защита на Украина или може да следваме някаква, някакъв друг път, като този път много ясно отвежда към Евразия и всичко свързано с нея. Всъщност сблъскват се доброто и злото, миналото и бъдещето. Това не е само политически сблъсък, това е най-вечен разчен сблъсък и там писателите имат сериозна работа. Всъщност това ли е идеята ви по някакъв начин да отговорите на това двоумение или пък на релативизма? Ще използвам този погрешен български израз, който обаче се превърна в израз на 2021 година. Всеки сам си преценя по погрешното изговаряне, когато става дума за моралната оценка на войната, при положение, че ние чуваме подобно нещо и от високопоставени официални лица, било то определящи българската външна политика, като президента или пък лица, които заемат високи постове в институции, от които зависи правилното разбиране на, на действителността, адекватното разбиране на действителността? Мисля, че гледната точка на писателите и въобще на интелектуалците и ясен коректив на подобен тип според мен е доста подло политическо поведение. И още бих искал да кажа, че смисъла на този подкаст 24 февруари, е да събере мнението на различни интелектуации и писатели, така че да се види тяхната позиция. И трябва да кажа, че проектът няма да свърши само с подкастите. Накрая на финала ще бъде изготвено и електронно или пък хартиено издание на всичко, което е изговорено с аналитична студия от моя страна, която да извади основните акценти от него. С каква честота ще е този подкаст? Вероятно един епизод на месец, или? А, това ще бъде един епизод на месец, но трябва да се има предвид, че епизодите са доста дълги. Те са някъде по около час. А Така че ще има достатъчно пространство, в което да се разгърнат съответните мнения на българските писатели. Да ви попитам накрая, мислите ли, че войната срещу Украина е определяща и за българската политическа нестабилност? В средата на миналата година направихте аналогия между политическата криза с процесите довели до падането на правителството на Филип Димитров. Това ли виждате и сега, и до сега? Мисля, че има много тясна връзка между политическата криза, в която се намира в България и която криза се задълбочава и войната в Украина, както и с появилите се така, русофилски тенденции в българската политика, които търсят възможност, въпреки това драстично престъпление, да останат на повърхността и по някакъв начин да послужат за преориентиране на България към друга геополитическа посока. Каква е политическата ви прогноза преди предстоящите пети поред парламентарни избори? За съжаление не е особено прогноз, тъй като пет пъти предсрочни избори идват малко много на всеки избирател. И всъщност тази а, нестабилност и това хаотично движение, в което, на което сме свидатели на поли, политическата сцена, а, подяжда доверието в самата политическа система. Хората вдигат ръце и просто се отказват да гласуват. Това е което става. За съжаление има доста голяма вероятност патовата ситуация от досегашните четири избори да се повтори този път т.е. да се стигне до а, такова разпределение на силите, в което поради а, многото политически предръзсъдици от едната и от другата страна да не е възможно да се направи правителство. И както гледам, политическите сили по-скоро са се ориентирали към местните избори. Те са по-важни за тях. и Разбираемо защо са по-важни, тъй че може би ще използват и този път възможността под формата на на успешен парламент да продължат своята предизборна кампания за следващите избори. Тоест една прогноза за парламент на празен ход, а, но предстои да говорим. Благодаря ви, че живо, бяхте я. в Хоризонт Добът. Едмис в подкастът е 24 февруари и той е на сайта на поета Свободата. Така се казва сайта на Едвин Сугарев и ще включва 12 епизода разговори с най-значимите живи български писатели и поети за войната в Украина.